Нечітелюк продемонстрував йому ще швидкісніше потирання до так ніби скочив до теплої хати з великого морозу. «Здається, ти не можеш поскаржитись на безробіття?» «Та ні, можна б сказати, на жаль, ні. Отож, дай мені все, що натрусив з костриці, і забудь навіки. Тепер до хліб міг би сказати нечиталюку, що забути вже тепер не змога бо ця непочата справа перевернула йому все життя, але не сказав нічого. Не звик ніколи говорити про своє особисте, або, як висловлювався Нечиталюк, пірнати у власні неврози. До того ж Нечиталюк не належав до людей, перед якими коштіва висповідатися. Він сам невдумно повторював «переді мною сповідаються тільки злочинці». Але при цьому потарав руки і підморгував, щоб показати, що й злочинців ніколи не слуховує як слід. Так, одне ухо впускає, інше випускає. «Гаразд», – сказав Твердошліб, – «я підготую свої висновки». «Та які висновки, які висновки?» – злякався нечителюк. «Забудь і все, суду ясно». Справа була неприємною і бритка. До прокуратури звернувся з заявою молодий доктор наук оскаржуючи професора Кострицю. Чи то він потрапив до Савочки, чи й вище, значення це не мало ніякого, бо заява його однаково ж опинилася у їхньому відділі. Мабуть, Савочка доручив її Нечиталюку, а той, не маючи ніякого бажання конфліктувати із світилами, потихеньку зіпхнув твердохлібові, хай тягне. Старий, потираючи руки, зіпхнув Нечиталюк, ти ж знаєш, я перед наукою раб, а ти в їхніх сферах своя людина. Вітаєш, так би мовити. Натікав на твердохлібового тестя Ольжича Предславського, на те, що твердохліб живе в професорській квартирі. Ну, витаю, сказав твердохліб. Давай вже показуй, що там. У заяві не йшлося про науку, а про високі гідності учених ще менше. Молодий доктор Влаштував свою вагітну дружину до клініки професора Костриці, дав професорові через його асистентку досить значну суму грошей, 700 карбованців, щоб той належно доглянув дружину. Костриця гроші нібито взяв, а дружина все ж померла. Просто і страшно. Твердо хліб відсунув папір до нечителюка. Чи досить такої заяви, щоб розпочати справу? Проти чоловіка заслуженого, відомого, скажімо прямо, вельми цінного для суспільства, унікального спеціаліста. Заява і ніяких доказів. Свідків не буде, хоч він тут і посилається на асистентку. Все безнадійне. Все на світі починається з заяв, вдоволено потер руки нечителюк. Ти думаєш, звідки Бог довідався, що Єва з'їла яблуко з забороненого райського дерева та ще й дала Адамові? Діявол спокусив її з'їсти, а тоді сам же і просигналізував Господу Богові. Здається, історія ця не війшла до підручників криміналістики. Твердохліб ховав руки під стіл, не бажаючи брати заяву, яку сунув до нього нечителюк. Коли на те пішло, то це радше був перший роман, з якого починається вся світова романістика. Але ж ти романів не читаєш, сам хвалився. Не читаю, бо я не читалюк. Мій предок був козаком, який проміняв перо на шаблю, атрамент на кров, слово надії, і так здобував славу і волю. Може, комусь такий предок не подобається? А мені подобається ще й дуже. Ці заяви не ні, в ній суть. А в чому ж? Найславетніший спеціаліст у республіці і на нього така маячня. Якісь нездари, Справді беруть хабарі, зловживають своїм становищем, гань, блядь, високі звання. Але ми заплющуємо очі, коли ж на такого чоловіка, як Костриця, одна єдина скарга, ми вже сполошилися і вже неречкою не треба. Я те розумію, Мальвіна твоя, здається, теж з Костричанок. Перед ним справді багато хто, але ж старий. На професора вже були сигнали, дрібні, тому ніхто й не звертав уваги. «Дрібні сигнали чи дрібні люди їх писали?» Насніжковато глянув на нього твердо хліб. «А тепер написав доктор. Ви і ще там, хто він, і машина закрутилася?» «Ну ти справді, твердо хліб, сигнали не в нас, а там!» Нечителюк покрутив пальцем над головою, але не просто над головою, а трохи наскоси, невизначено, таємниче, значливо. «Ти мене розумієш?» А наше діло яке? Нас обов'язок. Битва за справедливість. Тільки обов'язок і примушує мене братись за цю неприємну справу. Врешті, доторкуючись до папки з заявою, сказав Твердохліб. Слухай, ничетелюк навіть не став потарати рук. Нахилився до Твердохліба майже змовницьки. Я тебе прошу, нікому не кажи, що я цю справу тобі, ну... Доручиючи, не дай бог нав'язав, скажи, що сам випростив у мене. На такій справі, знаєш, можна й заслуженого юриста. Тепер твердо хліб не мав сумніву. Справу доручено не читалюку, а він спихає на нього, ще хвалиться козацьким походженням. Я то нікому, підводячись, сказав він. А тільки як же ти салочці скажеш, і що салочка скаже тобі? Левою в клітку кинемо шматтяру м'яса, потираючи руки, зареготав нечиталюк. Програю партію з двадцять у шахи, і мені все простять. Салочка, це доброта, наш добрячок нутрячок. Тільки ти мене не продай. Та хто б же тебе купив, хотів сказати твердо хліб, але промовчав. Забрав папку з заявою і пішов до своєї тісної кімнатки. Не подобалась йому ця справа. Ще сподіваючись, що тут якесь непорозуміння, твердохліб не став виписувати повістки докторові наук.